Prvej línii Pekný dobrý večer, milí poslucháči, moje meno je Michal Albert a budeme mať dnes reláciu v prvej línii, budeme sa rozprávať aj o pozitívnych témach, verím tomu lebo som veľmi rád, že dnešná hostka, ktorá, ktorú už o chvíľu predstavím, má rada tie pozitívne témy. Je naozaj pravda, že ten mediálny priestor, a nie len mediálny, ale celkovo je to také predkané rôznymi len tými negatívnymi správami, lebo áno, rozumieme, že tie na jednej strane predávajú ten obsah a e, tie v tomto prostredí, kde je dôležité klikať a mať čo najväčší dosah a a vidieť nejakú reklamu potom, lebo rôzne médiá sú na to nastavené, musia, musí sa im zobraziť nejaká tá reklama, tak potrebujú mať tie negatívne veci a keďže zistujú, že tie negatívne veci hrajú na tých poslucháčov, divákov, čítateľov, tak potom ich samozrejme aj živia. A kruh sa uzatvára, alebo točí sa teda ten kruh, pretože potom o to viacej aj ľudia sú nastavení na to negatívne a to pozitívne, ako keby ani neexistovalo a potom nás to samozrejme všetkých aj ovplyvňuje ešte skôr ako predstavím hostku, tak dám technické informácie. Relácia je nahrávaná naživo, teda rozprávame sa naživo 1. apríla od 21.30. A to znamená, že všetci vy sa môžete zapojiť do tejto diskusie, to znamená vašou otázkou alebo nejakou pripomienkou a môžete tak urobiť napísaním e mailu na studiozavináčslobodnyvysielace.sk prípadne telefonovaním do Bratislavského štúdia na 0951 485 385 alebo využiť aj zelené tlačidlo otázka do štúdia môžete na stránke slobodnyvysielac.sk Som veľmi rád, že môžem privítať molekulárnu biologičku soňu, Pekovú. Pekný večer, ahoj! Tak teraz sa už počujeme? Môžu být Teraz, až teraz. Ja som zapol zle tlačidlo sa ospravedlne. Ako sa máš na úvod? Uh, mám sa skvěle a uh, děkuji moc za pozvání ešte jednou. Nevím, jestli to bylo slyšet a děkuji Miškovi, že, teda, uh, že si budeme dneska povídat, povídat a zkusíme opravdu zabrousit spíše na tá pozitivní témata, pokud nás tam cesty zavedou, protože toho je opravdu ve spoločnosti málo a spoločnosť to potrebuje. Áno, hoci som v úvode povedal o tých pozitívnych, tak mali by sme asi, nie že z také povinnosti, ale aspoň aby sme vyriešili tú takú dilemu možno mnohých poslucháčov, ktorí sa pýtajú rôzne tie otázky a už aj prišla podobná otázka, tak budeme trošku zabrdať aj do tých negatívnych, alebo nie negatívnych, ale proste to aktuálne, čo hýbe aj v slovenskom a možno v blízkom čase žiaľ bude hýbať aj českom, to znamená tá choroba slintačka a krývačka. Verme tomu, že sa to teda už bude nejakým spôsobom zlepšovať a že budú to dôvody skôr na pozitívne správy, ale určite poslucháči sa budú pýtať teda aj na to, aký je tvoj názor na to, že tie zvieratá sa teda utrácajú celé chovy. Teraz najnovšie je tam informácia v Pláveckom štvrtku na záhorí 3500 kusov dojníc má byť zabitých vrátane tých malých teliatok. Len preto teda, že sa našiel jeden alebo pár pozitívnych prípadov, tak celý ten chov musí byť utratený. Aj keď samozrejme oni argumentujú tým, že ak je, utratený, a ak je teda nakazený jeden a je to teda preukázané, tak môže nakaziť aj tie ďalšie a tie príznaky oni nemusia mať hneď. Takže on síce môže byť otestovaný ako negatívny, ale už ten vírus sebe má a môže sa mu prijaviť o nejakých 7 až 14 dní, ako to uvádza ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Tak ako je to teda s tým? ja som už počul, že teda... Ty si aj včera mala nejaký rozhovor práve o tejto téme a ten úvod som práve zaregistroval, že odporúčaš teda, aby neboli utrácané tie zdravé zvieratá, ale iba tie chore. No tak pokud teda môžu k tomu, co si, tak je to samozrejme téma poměrně ponuré, ale ja vám z toho zase vytáhnu tu pozitivní vlnu, protože je to potreba. No, uh, myslím si, že sa jedná o veľký... Uh, Mediální, velký mediální humbu, který se tady rozpoutává. A my jsme si o tom včera povídali s Martinou Valachovou v pořadu od znova. Já jsem prvního ledna udělala takovej svůj Seriál, velký seriál, není úplně, není, prostě je, to, je tam spousta článků, spousta informací, je to na Facebooku, je to Sonia Peková, ne Sona, ale Sonia, je tam měké i Sonia Peková, najdete tam je rovněž i ten, i ten podcast, má to i Martina Valachová u sebe na Odznova a tam si vlastně na to téma povídáme a to, co bych tomu asi chtěla říct, je, že eh, ta Choroba, to onemocnění tady bylo naposled v roce 1973, kdy nebyla žádná dostupná laboratorní diagnostika a v podstatě ta diagnostika probíhala spíš jako kdyby na základě klinických příznaků a nějakou pocitologii, jestli jako to je, co se tam jako kdyby v tom stádě děje, ale máme tady za sebou SARS-CoV-2 pandemii a asi jsme se tam mohli poučit a pokud jsme se tam nepoučili, tak zase tady toto to akcí přes tu slintavku a kulhavku projdeme ze ztrátou všech možných bodů, ze všech možných dostupných. Je to úplně stejný respirační, nebo ne stejný, ale prostě co se týče ekologistiky toho procesu, tak je to respirační virus, je na sliznicích, dá se detekovat ze stěrů sliznic, horních cest dýchacích, ze slin. Antigenní testy jsou dostupné přes internet, dají se koupit, antigení testy jsou za pár korun a co se týče diagnostiky, která je jediná, jako kdyby v medicíně relevantní v těchto případech, je přímý průkaz viru pomocí PCR. Já vím, že teda to dostalo pěkně přes uši v minulosti kvůli tomu Sarskou, kde se detegovalo leco za nejmaný, jak to tam prostě spousta, jako tam byla spousta nejasností ohledně laboratorních testů. Nicméně PCR test je asi ten jeden jediný správný, který by tady měl být aplikován, protože pokud to zvíře nemá na sliznicích ten virus, to znamená, že ho nevylučuje a není nebezpečné pro prostředí. A to, že tam je nějaká inkubační doba, no tak u rýmy nebo chřipky je rovněž inkubační doba. Prostě někdo to chytne, nikdo nechytne. Záleží na individuální imunitě toho jedince, ať je to člověk nebo zvíře. Takže prostě domnívám se, že v dnešní moderní době aplikovat metody z roku 1973 je nesprávné. Je to hrubě nesprávné, je to neetické, protože dnes můžeme a je tady laboratorní síť, která vlastně před několika lety tady mohutně diagnostikovala SARS-CoV-2 a tento virus a, a to byla zoonotická nákaza, teda rádoby z netopíru nebo luskounů a co se týče zacházením s tím, co se týče bezpečnosti, jako blsle úrovně, tak ten, kdo mohl pracovat ze SARS-CoV-2, tak celá jistě může pracovat s virem e, kulhavky a slintavky, navíc prostě ten přenos na je tak minimální, že je téměř řáhnedbatelný, takže e, aby se tady nějaký člověk obával, že onemocní a na to zemře, tak to úplná hloupost. Takový případ popsal, nebyl, a byl popsán dokonce případ nějakých veterinářů, kteří se chtěli schválně nakazit tím věrem, že je to zajímalo, prostě, jak to probíhá, tak pili, nepasterizované mléko od nakažených kráv a potom to teda akvirovali, ale za krátkou dobu se z toho, z toho dostali za um, příznaku nějaké, nějakého prostě chřipkového nemocní a nějakých, nějakých drobných výsevů a v tu v dutině ústní, takže nic dramatického. Takže vlastně dneska máme tady síť laboratoří, které pracovali za SARS-CoV-2 ta diagnostika je úplně stejná, jsou to stěry z hornice, z dýchacích, akorát se nebude vyšetřovat sars 2 ale tento, tento virus, tento autovirus genom je znám, já jsem na tom svém profilu publikovala prostě i esej, která by to detekovala, ten virus, dala jsem to tam všechno otevřeně, ať si do laboratoře vezmou zadarmo, volně, kdo chce, ať si to prostě kriticky zkontrolují, interně zvalidují a, a v tuto chvíli, když ta síť laboratoří je dostupná, je prostě všechno tady máme, protože se úplně stejně sarsovalo, jak by se teďkom slintavkovalo v laboratořích, tak dle mého je to pouze politické rozhodnutí, které by tomu bránilo, aby se ty chovy opravdu vyšetřily a zvíře, které je nemocné, tak s ním bude nějak naloženo a zvířata, která jsou zdravá, není vůbec žádný důvod je utrácet, protože navíc ono to není až tak... Prostě ten problém je spíše ekonomický, protože to zvíře, které tuto nemoc uh, získá, aspoň teda budu citovat literární zdroje z roku 1973 a potom nějaké literární zdroje z Vietnamu, Číny a kde se to prostě vyskytuje, tak dospěl jediné na to zemřít vůbec nemusí. To není prostě pro ně smrtelné onemocnění, akorát zůstane oslabený, ta dojnice třeba nebude produkovat tolik mléka a nemusí mít to zvíře takové přirůstky masa, takže je to vlastně ekonomický problém. To není až tak problém, jako že by někomu tam šlo o život a že by chovatel se nakazil vůbec nic takového. To jsou hlouposti. Prostě je to ekonomický problém a týká se to velkochovů. Takže, ale to nařízení, které prostě tady se vysunulo do popředí, že se má likvidovat celý chov na základě nějakých několika nemocných kusů, tak to je je prostě rozhodnutí z období krále Klacka. To znamená prehistorické rozhodnutí, protože dneska, abychom nikomu přišli nějakou diagnózu nebo jsme zvedli palec nahoru nebo dolů, že prostě umře nebo ožije, no tak dnes je to už teda naprosto nutné na základě nějakého jasného průkazu, nějakého jasného důkazu, a to je teda laboratorní průkaz přítomnosti toho viru, protože pokud ten virus není přítomen na sliznicích toho zvířete, tak ho tím pádem nevylučuje do prostředí a tím pádem není nebezpečné pro, pro, pro ta okolní zvířata. Takže je možné třeba to zakarantenovat nějak tu, te, ten, to, to stádu, kterého se to týká, ale určitě vybíjet ta zvířata, to je prostě úplně... To je, to je protismysl ne, v, tomto, v, tom, v této době moderní diagnostiky, kdy to navíc ještě je všechno dostupné, protože ty laboratoře jsou v místě, ta logistika, všechno je, ta infrastruktura Slovensko to má, Česká republika to rovněž má, to je, takže to, to, pokud by to laboratoře vyšetřovat nemohly, tak je to jenom proto, že jim v tom někdo bude bránit, takže to by nějaké politické rozhodnutí, že to nebude medicínské, ale politické rozhodnutí. A myslím si, že po covidové době už by asi každý měl trošičku prohlédnout a neměl by se nechat utáhnout na nějaké mediální kampaně a prostě na nějaké mediální bouření a, a věci, které nemají žádné racionální, žádné, žádné rácio, protože opravdu, abych, abychom utratili celé stádo jenom na základě toho, že tam nějaké podezření, že tam ta, to nemocně je a navíc ptám se, kdo to vyšetřil, jakým způsobem, prostě jak je ten test, jako, protože tady v těchto zemích to bylo na poslední roce 1973, takže tady není ani žádná dostupná diagnostika jako v místě, že by tady bylo to rutinně zavedeno, že by to tady někdo sekal, jako baťat cvičky, prostě to vyšetření vůbec ne. Takže já se ptám na základě čeho, prostě vyšlo pozitivní vyšetření a, a pokud bych byla chovatelem takovéhohle stáda, tak bych to chtěla prověřit. Prostě, a pokud na, navíc ještě ta zvířata nejeví žádné známky o nemocnění, tak vybíje zdravá zvířata. To bych udělala jenom v tom případě, že bych se toho chovu chtěla zbavit. A bych toto využila jako dobrou záminku, že to nechám prostě všechno utratit a potom mě Evropská unie zaplatí nějaké finance za to, že jsem přišla prostě o ten chov, ale pokud je to nějaká domácí rodinná farma nebo prostě nějaký chovatel, nějaký drobnochovatel, který jako má ta zvířata má ta zvířata rád, tak jako tady ty represivní prostě, tady ta represivní opatření, která jdou eh, od nějakého stolu, od nějaké tety s, s nějakým razítkem, tak to je jako v dnešní době je to sněšné a v Post-Covidové době, když jsme tím prošli a už jste každý měl prostě naučit, jaká oprese z vládní strany může přijít. A jediná cesta z toho, je, že se tomu prostě postavíte, že to jako nedovolíte, že budete žádat důkaz, jako na základě čeho, vy chcete prostě vybít ta zvířata, prostě ukažte na základě čeho, kdo je, kdo je nemocný, kdo to vylučuje, prostě ukažte. A ne, že někdo tady jako něco vykřikne, že prostě na základě vůbec nevím, jakého nálezu, které, který třeba nikdy nebyl potvrzený, tak někdo přijde o celé stádo. Prostě myslím si, že jako, ta zvířata se neumí postavit sama za sebe, takže musíme se postavit dneska my za ně. Je to jako malé děti, staří lidé a zvířata, prostě to jsou Ohrožené skupiny, a teď jsou to zvířata, které jsou takhle na pranýři a prostě musíme se k tomu postavit tak, jak nám svědomí velí a ne jak zakřičí prostě nějaký úředník od stolu. A ještě se dobře schová za ten stůl, aby ho nebylo vidět. Prostě to, je to úplně to stejné v ledě modrem, jak to bylo za covidu. Tak prostě prosím, nepojďme to opakovat na zvířatech. Takže ten, kdo je pozitivní, tak tam asi nějaké opatření učiněno být má a k tomu se má postavit prostě rozumný veterinář jak to udělat, protože zase opakuju, že to onemocnění vůbec není, tam není kauzalita, že onemocnění rovná se smrt vůbec. Ne, prostě pouze to zvíře může být potom oslabené po prodělání, protože jak má ty pochyjsky dutině ústní, tak nemus, ne, nebude tolik dobře přijímat potravu, dělají se mu nějaké léze, prostě u těch kopítek, tak může dostat nějakou bakteriální superinfekci. Takže jako komplikuje to tomu chovateli život, ale neznamená to, že to zvíře prostě je odsouzeno, jakože umře. To, to, ne, to není. To, to je to prostě všechno nafoukle, je to nabubřelé a udělala se tedy nějaká mediální kachna z ničeho, co za prvé tady není žádná recentní zkušenost protože rok 73 je daleko, a za druhé tady není žádná, tuto chvíli prostě diagnostika, která by jako skutečně jako opravňovala k tomu, aby nějaký obrovský chov byl utracen. a za třetí, pokud nechcete, aby se to stalo, tak si prostě zatím stojíte, že chcete vidět, na základě čeho vám tady tento příkaz přišel, na základě čeho máte ta zvířata utratit. A pokud to budou pochybné výsledky, tak Indubio pro reo jak e, pravý zákon, to znamená v případě pochybnosti je to ve prospěch obviněného. Takže dbejte na to, aby ta legislativa byla uplatňovaná vždy. A, a, ne, a nebojte se, prostě oni se bojí, oni dostali se nějaké nařízení od někať, tak to tlačí, to je ten zákon toho padajícího trusu, e, který padá do toho, ještě fouká ten, ten ventilátor. Takže toto to se tady teďkom dějí a vy si to musíte ustát sami. A prostě na základě objektivních nálezů. Je tam laboratorní nález nebo není pohodanou? řešíme, ale ten, kde odsouze na smrt, tak to prostě bude pouze pozitivní zvíře, které asi bude mít nějaké klinické příznaky, protože e, nějaký, nějaká pozitivita u zvířete, které normálně e, přijímá potravu, je v pohodě, tak to jako neexistuje. Tady třeba v Česku byly takové případy, že tady byl nějaký malochov e, slepic, přišla nějaká namátková kontrola, tam na základě, nevím prostě jakého testu, kde to dělal, kdo to dělal. Jednu slepičku našli, že je pozitivní na chřipku a paní prostě vyhubili celý chovat a zůstala jenom koukat a prostě jenom i tekly slzy z očí. Takže pokud, pokud, se, pokud se nechcete těch zvířat zbavit z ekonomických důvodů, že jste prostě tak drsný a chcete už dělat něco jiného, nebo já nevím, prostě v tom vycítíte, to, ale to si tím zatížíte se vlastní svědomí, vaše věc, ale ti, co chtějí ta zvířata chránit, tak prostě ať žádají jako jasné důkazy proč a pokud je tam jakákoliv pochybnost zopakovat, jako v humání medicíně, pokud vyjde nějaký výsledek, který vypadá divně, zopakuje se to, jako nikdo tam nebádá. nikdo nikomu prostě neuřízne nohu jenom, protože se někdo spletl v diagnostice. Všechno se ověří, takže jak se staráme o lidi, tak se staráme i o zvířata. A jsou tady jako skvělé sítě laboratoří veterinárních, určitě nám pomůžou. A ty testy, prostě antigenní jsou dostupné okamžitě, dá se to po internetu koupit a ty PCR testy, já myslím, že to je otázku několika málo dnů, že to bude mít do ruce. protože my už to máme objednáno asi týden, už by to tady mělo být prostě každým dnem. Ještě zastavíme chvíli nejakú, nejakú odozvu, tam počujem svoj hlas, ale už je to teraz dobré. Počujeme sa? Áno. Dobre. Ja sa ťa ešte opýtam na, tú, na tvoj názor na tie medializované veci, určite si o tom počula, že vlastne tie kadávery, tie mŕtve zvieratá, oni vlastne, kvôli tomu, že iba jedna kafiléria je teda v tej žiline, tak oni to cez celé Slovensko musia prevážať. Našiel sa už aj prípad, že bol tam otvorený otvorené to, to veko alebo tá strecha toho, toho kamionu ktorá prevážala tieto mŕtvé zvieratá okay. oni argumentujú tým že nemohlo sa žiadna nákaza preniesť pretože to, je, to telo je dezinfikované Otázka moja je, že či to stačí, že nejak dezinfikujem to telo a že tým pádom nemôže buď cez vzduch, cez vietor sa niečo previesť, keď sa to teda preváža tou rýchlosťou okolo 80 km za hodinu a keď je proste takýto prípad, že je otvorené. No, Myško, prvé asi by bylo potřeba vědět, zda ta zvířata, která se převážila, byla pozitivní na ten virus. Jo. Já se obávám, že to tak ani nemusí být. K vzhledem k tomu, co se děje, že to je podle mého prostě mediální a politická kampaň, která není teda ani trochu si nemyslím, že zdrojem toho nápadu je slovenská vláda, zdrojem toho nápadu je Evropská unie nebo ještě někde dál. Takže je to politická, politická objednávka a mediální masáž. Takže já netuším, jestli ta zvířata, která byla převážena prostě při celé Slovensko nahoru do žiliny, jestli byla skutečně pozitivní na ten virus, či nebyla. A za druhé, pokud ten automobil s otevřenou korbou uhání rychlostí 80 km hodině a toho zvíře, prostě mu ty sliny asi z tečou a prostě tam asi na té korbě, ale co se mohlo vidět, no tak asi jsi si odpověděl sám, jestli při té rychlosti se nějaké partikule nějakého aerosolu můžou dostat dál. Jako samozřejmě, že můžou, to, to jsou všechno, jako Sami vidíte, jaký ten humbug, jaké jsou to hlouposti. Prostě. Pokud se to nikomu nehodí, tak za přenos mezi očima a řekne, že to bylo, jako, že to byl bezpečný přenos a převoz, teda, že to byl bezpečný převoz a že se nemohlo nikomu nic stát. no Tak jako samozřejmě mohlo. Prostě pokud by ten byly karávery skutečně infikované tím virem A pokud te krávěnce prostě ví si jazyk z pusy, protože ona neudrží jako když je mrtvá, tak neudrží svalový turgor, to asi si všichni umíme představit, no tak tam jako leco zbylo i na podlaze té korby a podobně. Tak že jsou to, to pokud někdo říká, že to bylo v pořádku, tak je to k smíchu, A k smíchu je i to, že při té rychlosti, že by se to nestalo, to je prostě totálně k smíchu, ale já jenom chci říct, že je to Já se domnívám, že to je zase prostě jenom další jako mediální a politická taškařice, která se tady prostě rozehrává v rámci toho obrovského chaosu, který se děje na této naší překrásné země kouli, protože ta hra ještě není u konce a, a ten chaos prostě ještě bude gradovat. Takže teď na Slovensku je to toto to a všichni se tady plaší a chtějí se tady vyhubovat zvířata a ještě, tak doufám, že aspoň to přestane, že se lidi, lidi nebudou bát, že na to umřou, prostě opravdu na to nemůžete umřít, to je prostě virus, který jako přenosnost na člověka má jako zanedbatelnou, takže aspoň tady v tomto se uklidněte a hlavně se uklidněte v tom, jestli ta zvířata necháte prostě vyhubit na základě nějaké bůmážky, kterou vám tam přečte prostě nějaký úředník, který jako... A Já teď jako budu prostě hrozně vyšívat od těch úředníků, protože já jsem strávila nějakou, svoji, svoji praco, nějakou čas svého pracovního života i v takovýchto strukturách. A vím, že ten, kdo prostě jde do tady těch úředních pozicí, někdo, kdo se v životě neuplatnil v terénu, v, nějak, v životě by si ne, ne, nedokázal postavit svoji vlastní firmu, nedokázal by svobodně podnikat, prostě nedokázal by si otevřít veterinární ordinaci, protože by se bál, že to nedokáže, takže prostě jde se někam zašít, jako omlouvám se tě, kterých se to netýká, ale jako řekla bych, že to, do, na tady ty teplý místa státní mají tendenci jít lidé, kteří se prostě neuplatní v tom dravějším sektoru, který je mimo. No a tento člověk, který prostě třeba žádnou praxi nedělal a je od přírody vystrašený a nechal se zaší v tom, v tom úředním kanclíku, tak on tam vytvoří ten papír s tím razítkem, jenom proto, že může, nebo že na ně někdo zatlačí, jako on jde a zatlačí na vás, ale Domývám si, že mu ani trochu není dobře, když tam prostě jde jako tlačit, protože pokud vy vytvoříte protitlak a budete mít pravdu a budete žádat po něm důkaz, no tak on nebude mít čím argumentovat. Takže podle mého tato situace si stojí tak, že pokud vy to uargumentujete, že prostě ta zvířata, chcete, aby byly otestované a jenom ty, které jsou pozitivně testovaný, tak o těch se budete bavit a negativní zvířata necháte normálně žít, dáte prostě někam stranou, dáte ji na pastvu, aby šli, prostě aby nebyli v kontaktu. No tak to je jenom jako na vás, jak si to ustojíte, to přeci jako není nic těžkého, to je jenom jako zdravý rozum. Tady prostě proti sobě stojí bumážka z Evropské unie, která vám chce jako zavlácenou botou šlapnout na krk a potom jako vaše práce, kterou jste tady stavili si nějakou farmu a někdo přijde vám to chce jako zlikvidovat. Prostě je to na vás, jako to, to zvíře to, to vám nepomůže. Prostě musíte vy sami ochránit, ochránit ty svoje chovy. A máte, zase opakuju, na rozdíl od roku 1973, kdy nebyla dostupná diagnostika, tak dneska je plně dostupná diagnostika. Slovensko je protkáno sítí laboratoří, které můžou tuto diagnostiku dělat, protože před pár lety dělali Sarsko, kde mají všechno, mají cyclery, vědí, jak se to dělá, vědí, jak se izoluje RNA, vědí, jak se dělá reverzní transkripce, není na tom vůbec žádný nic těžkého, prostě jenom místo Sarsko 2 budou detekovat tento virus. Takže Nenechte sa proste, nenechte sa niekam manipulovať, k tomu môžeť žádny dôvod. Máme telefonát z Rakúska z Viedne. Dobrý večer. Dobrý večer, Kristián. Zdravím. Osobne som rád, že môžem v živé vysíľaní pozdraviť pani Pekovú, veľký fanát. Dobrý deň. A teraz by som chcel, my sme takí dvaja kamarádi trošku s jedným taký, e, tí konšpirátori a ten môj kamarád je ešte silnejší než ja. A on tvrdí, že vírus neexistuje, že to je len nejaký výmysel, že dokonca však to aj je, známe asi aj vám, že je nejaká odmena, že kto dokáže prítomnosť alebo teda akože existenciu vírusu, má dostať asi 2 milióny dolárov alebo euro, to je nejaký vedec bohatý, ale že doteraz sa to nepodarilo. Tak jaký je váš názor na toto, že či ten vírus skutočne má nejaké prejavy ako, neviem, či je to ako živočích alebo životného formy, lebo on to neuznáva, že to je výmysel. Viete. A druhá, druhá otázka. Ešte, jak môžem, dve a položím, hej? Áno. Nepáči sa mi, ako dehonestujú celú prácu toklára. Ja už som mu viackrát uh, dal uh, tip, že či by nemohol byť uh, transparentný účet, znova o tom hovorím, ktorý by podporil. Viete, transparentný účet, kde by každý človek, aj z Česka, aj z celého sveta, mohol poslať Nejaký, nejaký obnos, mali, nie za účelom výberu, nejakej sumy, ale za účelom podpory. Že mňa, mňa sa to ľúbi, som ochotný dať tam 5 euro, 1 euro, či čo. A aby ten kotlár to zobral aj, ako by ho to zavezovalo. Viete, že skutočne to ten vymysel e, Fica, že niečo chce ako len hrať šajn, ako že taký tieň, aby sa niečo že robilo a potom sa... Keby za tým boli, bolo milión ľudí, milióny teda, tak by bolo... To jinou vážnost jsou přistupované. Řakujem, tak aby jsem byl kratší. Děkujeme. No, tak ta první otázka, zda li virus existuje či neexistuje, no tak můj můj, můj druhý doktorát je z molekulární virologie, já nebudu tady prostě tvrdit, že ten obor neexistuje, protože já se tomu věnuji už mnoho let. Je to původně klinický obor. A víte, že když vám, když jsem udělal takový ten puchej NARTU, tak je to většinou herpes, tak dostanete na to nějakou lečbu, tam se dají identifikovat nějaké partikule. Už, co je jako kdyby podstatou těch partikulí, tak to, tam může být prostě určitá vůle v, v, v interpretaci to jako, že chápu, ale aby někdo řekl, že to neexistuje, tak to ne. Já myslím, že toto otázka směřovala k sarx, k SARS-CoV-2 takzvanému viru, kde je velká pochybnost o tom, co to vlastně bylo, zdali to byla biologická substance či nikoli, protože to se opravdu nepodařilo nikomu vykultivovat. kromě, myslím si, že Akademie věd v České republice a Státního zdravotního ústavu v České republice, ale zase to, to možná moje paměť klame. klamé, ale jinak prostě, že možná se to ani jim nakonec nepodařilo, že i když se mně zdá, že tvrdili, že ano, prostě nezná se, že ta Sarsko 2 byla jakože skutečně biologická substance ve smyslu, že by to byl životaschopný virus. Ale já bych SARS-CoV-2 teďkom opustila a i tady to téma, zda věry existují či neexistují. Tady prostě kolem to zase vzniká chaos a prostě hodně moc kouře, aby ten, kdo si myslí, že už něčemu rozumí, tak by mu zase někdo pod nohy, aby zase nevěděl, kde je. Takže virologie je etablovaný obor. Už co jsou ty partikule, které vznikají, tak to je trošku jako, že otázka, na které se asi bude teďkom pracovat v další, v další době, ale ten problém byl ze Sárskoho 2, ktorý veľmi pravdepodobne Prostě neměl charakteristiky skutečného koronaviru, který by byl kultivovat. Jo. No, oni se kultivují špatně, ale kultivují se, ale tady by opravdu nějaký celosvětový problém to vykultivovat a nemyslím si, že jsou všichni ale, i, že by to nedokázali. A že spíš si myslím, že by byl problém nějak s tím, s tou substancí. Jako my v laboratoři, my jsme z toho izolovali rovnou nukleovou kyselinu. My jsme to nekultivovali, takže my jsme nemohli na to přijít, že by to případně živé nebylo. Ale to teď nechám stranou, ale to, co chci říct eh, ohledně pana doktora Kotlára. Chci říct, že to je prostě. Já, většinou je to tak, že člověk nikdy ve své zemi není prorokem. A já si myslím, že to asi se dá podepsat, protože každý má něco prostě občas udělá nějaký přešla, někde něco řekne špatně nebo něco udělá, ale to vůbec jako neznamená, že by. To, jak si identifikovalo charakter toho člověka. Já chci říct, že pan doktor Kotlár, já ho znám osobně, a z toho osobního kontaktu, který s ním mám, tak ho považuji za mimořádného člověka a za člověka vlastně velice, spravedlivého a prostě odpovídajícího na volání svého svědomí, což je nesmírně důležitá vlastnost a vzácná vlastnost v této době. A to, aby mu, nevím, možná, že by potřeboval jako nějaký příspěvek na cestování, ale tak on je, myslím si, že není žádný chudý lékař a to, že by někdo se mu skládal, národ se mu skládal prostě na nějaké finance, aby ho zavázal tím, on to nepotřebuje, on to nepotřebuje a dokonce se domnívám, že to, že to dělá, tak to dělá vlastně pro své vlastní svědomí a ne, protože by si na tom vydělal jakoukoliv korunu. A třeba já jsem dělala soudně znalecký posudek na téma těch vakcín a já jsem odmítla prostě cokoliv za to, do toho do znalecké doložky jsem napsala, že to je prostě zpracováno zdarma, že nežádám ani znalečné, ani žádné náhrady za, za provedené testy a nebylo to zrovna levné, ale prostě já nechci, aby mě kdokoliv si zavazoval čímkoliv, takže my, já, my jsme to udělali, úplně nezávisle jsme to udělali a ta práce vznikla a já jsem tu práci odevzela, takže pro mě třeba varianta, že by mi někdo poslal za to nějaké peníze, nepřipadá v úvahu, já bych to poslal zpět, a nechci absolutně žádnou vazbu na žádné finanční toky v těchto věcech a myslím si, že pan doktor Kotlár to má stavě, postaveno úplně stejně, on se k tomu prostě staví přes svoje svědomí a ví, co chce udělat, kam to chce dotáhnout a ví, že dál třeba on už nemůže, no takže to prostě v jednu chvíli polečí všechno na a už je to prostě v nějakých vyšších rukou, aby se, aby se toho ty vyšší roce ujaly, ale je to už taková aktivita, která má obrovskou celosvětovou odezvu a pan doktor Kotlar v Česku má mimořádný profil, v zahraničí má mimořádný profil a to, že někdo na ní ně na Slovensku ukazuje prstem, na mě tady ukazují prstem prostě od rána do večera různý lidé a, a někdo říká, jak jsem motr. prostě doma nikdo není prorokem, takže pan doktor Kotlar z mého pohledu aspoň já já ho znám a prostě já posudu, posuzuju to, jaký já s ním mám kontakt pracovní a jak on reaguje osobnostně, tak já ho považuji za že mimořádnou osobu a, a člověka jako s otevřenou myslí, otevřeným srdcem a staví se k tomu tak, jak mu svědomí. Já myslím si, že tento přístup by měli aplikovat všichni, co jsou v politických garniturách a potom by se přestali klepat před nějakou uršulou, uršulou z Bruselu a Proste pred nejakejma tarici pískama, kteří na ne tady udělají zvednuté oboči a oni potom zvedajú obočí na ty, co sú oetážní. Takže za mňa je doktor Kotlár super a vôbec si nemyslím, že by potreboval nejakú podporu a už vôbec si nemyslím, že by potreboval, aby by byl navázaný nejaké finanční toky, které by ho k čemukoli zavazovali. Proste on je svobodná bytosť a tak to musí dělat svobodně. Máme ďalšiu poslucháčku alebo poslucháča na linke. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Môžete hovoriť? Môžem hovoriť. Dobrý večer, Peter, Peter pri telefóne. Pani doktorka, to, čo ste povedali, by som popísal všetko, čo ste hovorili. Jedna vec mi trošku chýba a to je otázka, že nikto nehovorí o možnosti liečby. Ja nehovorím, že vy ste veterinár. Je, odborníčka v od oblasti molekulární bio, teda biologie, alebo jako je to definované. Jsem se opýtať, hovorí vám něco eh, eh, výraz chlorín-dioxid? Alebo... <tížícící> jo, jo, ale takto se zase vracíme do období asi toho, toho SARS-CoV-2. Uh, je to prostě jaká... Ano, je to součina chlóru, je to prostě oxid chlořičitý nebo jaký tam nějaký. Někdo na to hrozně věří, že to funguje ano, prostě já ty chemické věci nemám ráda. Já myslím, že to je věcí imunitního systému. Ale teď jsme se možná bav měli bavit o té kulhlace a se spíš. Takže k tomu asi řeknu, že je to tím, že je to virové onemocnění, tak na to cílená léčba není, jako nemáme antivirotika na no, tady ty erinávy, které ještě navíc jsou jako hodně mutabilní a promutovávají, takže na to nejsou prostě to a navíc naposledy v roce 73, takže to je obskurní věc a ten problém toho viru je spíš ten, že na věrem poškozenou sliznici, a to je obecně, jaksi princip a pravidlo na věrem poškozenou sliznici potom může nasedat nějaká bakteriální superinfekce nebo houbová prostě nebo nějaká parazitárně je většinou bakteriální. Takže problém těch zvířat, ta kůlhavka, je kvůli tomu, že na ty, na ty ragády, na ty prasklinky, které jim prostě vzniknou kolem, těch, kolem kopítek, tak tam se potom zachytí nějaká bakteriální infekce, protože oni nežijí ve, sterilní, ve sterilních podmínkách v těch stájích a to je potom ten problém že se vlastně ty chovy musí léčit, vyžaduje to nějaký antibiotický přístup, možná sanace nějakých těch rán, takže pokud se to, pokud se to rozběhne do větší, do větší míry, takže je tam jako hodně těch veterinárních zásahů potřeba a je to ten ekonomický problém, jo, to zvíře se z toho samozřejmě při dobré péči umí dostat, ale je to problém, že to oslabuje ty chovy a prostě toho chovatele to stojí nějaké finance, takže zase se vracím k tomu, že to je to ekonomický problém, Není na to teda žádná léčba. Vakcinace na virus kulhavky a slintavky není, protože ten virus je mutabilní, ale jsou jakési vakcíny pro nějaké totálně emergentní použití, ale se dají nasadit jenom, když je opravdu jako ohromná krize. No tak teď zase se to šponuje do toho směru, že je to ohromná krize a že se musí nasadit tady toto emergentní vakcinování, ale vakcinování proti tak mutabilního pro, viru to zase víme tady ze SARS-CoV-2, kolik těch různých variant bylo, takže e by. obecně se můžeme, proti kulhavce a slintavce nevakcínuje, jenom když je nějaká emergence, takže pokud na Slovensku je vyhlášená emergence, nevím na základě jakých dat, protože zase to musí být laboratorní data, musí být neprůstřelná laboratorní data, no tak uh, takže ani, ani vakcinace, můžeme, můžeme ani žádná léčba pouze ty sekundarity se řeší. Pani Aha. doktorka, otázka len tak, a nechcem, nechcem s vámi polemizovat, nebo to nevím smysl. jste ochotná by počutí Mimo e, túto reláciu, keby som poprosil e, redaktora, že by poslul kontakt na vás, pretože to, čo vy hovoríte, má hlavu petu, ale to, čo ja hovorím, má tiež hlavu petu. Ale nie je táto relácia na to, veď sme sa my dvaja na túto tému bavili. Je, je možnosť s vami hovoriť? Uh, asi áno, ale ja som proste tak jako vytížený človek a to je asi pořád do kolečka, jestli súvery, yes. nejsouvery a ja už som z toho unavený muž. Tak, ale kontakt na mne máte, já, takže môžete mne třeba napsat nebo zavolať a jestli budú u mě, tak určite môžem si o tom nejak stručne popovídat. Dobre, děkujeme, pěkně. Mm? ďakujeme kontakt pekne. Ďakujeme. Kontakt je inak aj verejne dostupný, to sa dá nájsť cez Takže ja som tiež tak Ja som kontaktoval pani doktorku ešte na začiatku covidu, ale bez šance. No dobre. Kdybyste viediel, kolik sem mela, mám asi 4 tisíce ešte nevyřízených e mailov takže ani neviem, jestli sem mám omlouvat. Nie, nie, nie, to je v poriadku. No, děkuju. Dobre, pokusím sa. Ďakujem veľmi pekne, príjemný dečetajme. Ďakujeme. Díkujem. A poslucháčovi z Rakúska, ktorý sa snažil už aj počas tohto telefonátu ešte dovola, tak nech to ešte skúša. a Ja len prečítam tu v najčastejších otázkach a odpovediach o slintačka krývačke na stránke Ministerstva pôdohospodárstva je otázka, aká je v takom prípade liečba a píšu liečba spočíva len v tlmení príznakov, ktoré sú však minimálne, preto nie je potrebná. No tak, tak když sú minimálne, tak prečo proč bychom mieli zabietizíratá? No tak Proste ono sa, to, to je asi, no není to vtipné, no řeknite to není vtipné, rýchto už je vtipné. Proste to oni se ako dělají asi už z lidí legraci. Ja to asi neumiem inak popsat Máme telefonát poslucháča z Rakúska, ešte. Môžete hovoriť? Tak já ja som to už zdvihol, ale tak ešte raz to skúsim, už sme to zdvihli, môžete hovoriť? Hovoriť. No, dobrý večer, prajem, no, zdravím vás. No, tak ešte to... Tu je. Áno, počujete, počujete ma? Áno, hovorte. Áno, ste naživo, hovorte, ale hovorte do telefónu, nepočúvajte cez rádio. Dobrý večer, prajem, zdravím pani doktorku a dobrý večer. aj vás, pán, pán moderátor. <coughs> Chcem vám len povedať, my tu, tu sa už uh, disku, diskutuje, už neviem s kto, koľkými ľuďmi že čo sa má robiť. Veď to tá vláda veľmi dobre vie. Pri táto choroba vypukla preto, lebo uzavreli v decembri Európska únia v mene všetkých krajín s Juhoamerickou s celou v Južnej Amerike, Mercosur sa to volá, čo združuje krajiny Južnej Ameriky, ktoré chovajú hovedy dobytok. A je to jasný cieľ zlikvidovať chovy v Európe, čo najviac a dovážať Európska únia, určite za to niečo niekto dostal a uzavreli tú zmluvu v decembri, hej, no a preto sa vybíja dobytok, aby sa mohlo dovážať a zarábať Južná Amerika a krajiny na nás, hej. To je čisto biznis, hej, a títo politici, oni nemajú srdce, oni uzavú všetko, čo je výhodné pre nich, áno, a vieme, kto je pán Fico a jeho vláda, že sú to verní služovníci Európskej únie. A toto je celá príčina. Oni veľmi dobre vedia, čo sa má robiť, ako sa má robiť, že sa nemá vybíjať stádu, že to Oni to všetko veľmi dobre vedia. A toto je dôvod. Hej, to len toľko som chcel. Ďakujem pekne. Všetko okay. dobre. No tak já možná bych k tomu v podstatě možná řeknu to, co jsem už řekal, je to jako kdyby hrozně moc důležité. To, jestli jsou tam nějaké politické triky, zatím jako hodně moc to tím zavání, že to tak nějak bude, ale my jsme tady v nějaké uh, situaci, která se nazývá Tady a Teď a jak se k tomu postavíme. Takže pokud mám ráda svoji rodinnou farmu, kterou jsem vybudovala a někdo mi tam přijde mávat bumáškou, tak já budu žádat, aby mě ukázal na základě jakého laboratorního vyšetření to rozhodnutí přišlo. A pokud tam nebude žádné zvíře, které bude pozitivní, anebo to bude na základě nějakého podivného nevím, jakého testu tohoto zjihře bude zdravé a nebude je být žádné příznaky, tak budu žádat, budu žádat o opakování vyšetření v nějaké jiné nezávislé laboratoři. Prostě se nedám. Je to o tom, oni můžou dát nějaké nařízení, ale prostě pokud vy budete žádat objektivní důvody, aby to nařízení bylo naplněné a ty objektivní, objektivní důvody justovat nebudou, no tak to nařízení naplněno být nemůže, protože není žádný důvod proto. Takže... Ať už je k tomu vede cokoliv, já rozumím, že prostě být ve vládě, to je tam fičí, strašný fičák, tam tlačí jeden mlínský kámen o druhý, prostě ta situace teďkom je úplně jakože nezáviděníhodná a myslím si, že pan premiér Fico je jako báječný člověk a udržel hromadu, jako hromadu toho udržel na sobě a že to nepustil. Nepustil na Slováky, takže my vůbec jako tady v Česku nemáme takové štěstí s takovou jako osobností v, v pozici premiéra, ale má to těžké, prostě je to extrémně těžké jako v této, v této době. Takže vy mu musíte pomoct tím, on to jako musí na vás vypustit, protože tam je, jako to je ohromná provázanost, jako strašné spousty věcí. A on vždycky bude vybírat to, co bude nejméně bolet tu zemi Jako celek, protože tam vy určitě o hromadě více ani nevíte, co prostě on všechno musí řešit. Já se jako nechci zastavit, ale umím si to prostě představit, co se tam děje, protože já ho mám za spravedlivého člověka. Takže vy mu musíte pomoct tím, že to zoponujete. prostě Pokud vám tam někdo přijde s nějakým nesmyslným nařízením, anebo objektivně žádný důvod, aby to nařízení bylo naplněno, no tak vy prostě řeknete, že ne. A co udělá pan premiér Fico? Řekne, no tak podívejte, my jsme to tam šli udělat, a oni mě řekli, že ne, protože chtějí vidět laboratorní výsledky, když oni mají pravdu a já nemám ty laboratorní výsledky, anebo prostě všichni jsou negativní, tak prostě já nemám žádný důvod, abych jim tuto farmu zavíral. Takže vy mu musíte pomoct, jako to není, že vláda to za vás udělá. To je takzvaný princip subsidiarity, toto, že na své úrovni řízení prostě budete řešit to, co je možné řešit na vaší úrovni řízení. A toto určitě je možné řešit na vaší úrovní řízení, protože si vyčleníte akorát nějakou hromádku peněz na ty laboratorní testy, protože. Ty asi korunu stát nebudou, ale taky to nebude úplně umrtvující, jako ta, ta cena za to. Dá se to dokonce udělat, takže se vytře třeba pět zvířat se udělá půl z těch vzorků jako směs a vyšetří se pět zvířat na jednou a víte, že to byl tento, tento, tento a tento, s toho přijdete ten výsledek a pět zvířat dohromady vůbec jako nemá žádný matatelný vliv na citlivost toho testu nebo na nějakou, že by tam byla, byl nějaký problém s tou senzitivitou vůbec jako pět zvířat se dá vzít, no, tři nebo až pět zvířat se dá vzít, Hromady, takže dá se hromada peněz ušetřit. Je to prostě o dobré vůli té laboratoře, o dobré vůli toho a tomu Fitzobi pomůžete tím, že mu, prostě, že mu to zoponujete. Takže on jako řekne: Podívejte, já mám prostě tak ty neposlušné ty lidi, já jsem takhle na ně vypustil Uršulo. Uršulo, tak já jsem to na ně vypustil, jako tady to nařízení, ale oni mě řekli, že to neudělají, protože není žádný důvod a oni mají pravdu. A co řekne Uršula? No tak se roztaje v Kolomas, nebo já nevím prostě, co Uršula udělá, ale to je jenom jako prostě premiér Fico nějaké věci jako musí přes sebe pustit. A on rovněž doufám, že doufá, že jako jeho lidé jsou lucidní natolik, že uvidí, že to je prostě hloupost a že si to obhájí, protože to jsou jejich zvířata. Jo Pan Fico asi nemůže obhajovat prostě všechno na světě. A tady jsou takový obrovský tlak Prostě to je obrovský systém tlaku a tlaku a ten, kdo sedí v těchto pozicích, tak já vůbec jako nevím, že to přežije to, je jako, že to je strašný nárok fyzicko-psychický. Takže neukazujte na něj prstem, že je to nějaké loterie, Já myslím, že prostě hromadu věcí odfiltroval, aby na Slovensku vůbec jako ta hrůza, ten, ten hnůj prostě z toho bruselu nedopadl. Takže máte skvělého premiéra. A jenom mu teďkom pomožte. Prostě pomožte mu tím, že to, co on chce, to chce on to nechce, on to prostě na vás jako pouští, protože. To je jako cesta nejmenšího odporu, ale vy musíte pomoct tím, že to jako nezbaštíte i s navijákem a řeknete, hele, chci, aby. A, a vy si zaplatíte ty testy, jako ve veterině to tak je, tam není žádné pojiště, pojiště, pojištění veřejné nebo co si. Zaplatíte si prostě ty testy, jen si potom dáte nahromádku ty, ty účtenky za, za ty testy a potom za pět let si to budete někde vyzvednout, protože zase jak teďkom se řeší Covid, tak se bude řešit slintavka a kulavka. Vy se vezmete ty testy, řeknete, Hele, stálo mě to tady nevím co tisíc euro, návalte mi to zpět. A bude vůle navalit vám to zpět. Takže jenom jako, nečekejte, že vás, za vás nikdo, nechci se opravdu zastávat, prostě jako, ale chci i z toho vytáhnout tu pozitivní vlnu. Prostě váš premiér, slovenský premiér je prostě jako úžasná osoba, která jako fakt na sobě zadržela hromadu věcí, hromadu věcí. To se třeba nestalo tady v Česku, ta naše osoba nezadržela tolik věcí na sobě, takže buďte rádi, co, co tam máte jako za, za, za personu v osobě, v osobě premiéra, jenom teď mu pomožte tím, že mu uděláte takový jako Takový trošku odpor mu prostě pokladete, ale pokladete mu úplně racionální odpor, protože budete žádat jasné racionální důkazy a ne nějakého bubeníka na náměstí s nějakým stočeným listem papíru a tam bude vykřikovat, že prostě pojďte všichni se nechat tady utratit. Jako sami cítíte, jak je to iracionální, jak je to nesmyslné, že cítíte zatím, že tam jsou asi nějaké politické tlaky, ale nemůžete chtít po jednom člověku, aby to ustalo. To jako, absolutně ne, protože jako na něj jsou strašné tlaky vyvíjené z, ze všech možných stran. Takže mu jenom pomožte tím, že trošku zainvestujete do toho ze své strany, byste uchránili své zvířata a žádejte jasný důkaz, na základě čeho. A jasný důkaz je přijímit průkaz viru na sliznicích. Pokud na těch sliznicích ten virus není, to znamená PCR, tak to zvíře nevylučuje a pokud ten virus ne, nevylučuje, tak není nebezpečné pro své prostředí. Teďka hotovo, takhle to je. Jak za covidu, prostě ten, kdo byl negativní, tak mohl žít, no tak teďkom ten, kdo je negativní, tak prostě toho, toho nikdo nebude chtít utratit. Je to úplně stejné v ledě modrem. Takže vzpomeňte si, jak to bylo co aplikovali na vás, tak jenom teďkom aplikujte, aplikujte protiopatření a nenadávejte teďkom té své vládě, protože máte jednu z nejvzácnějších vlád vůbec podle mého na celé této planetě. Máme ďalší telefonát z Rakúska, dnes volajú asi iba z Rakúska, ale vidím, že sa tam veľmi snaží dovolať, aj niekto zo slovenského čísla už 5 minút intenzívne volá, tak ono je to obsadené momentálne tým Rakúšanom v úvodzovkách a obdivujem, ako má trpezlivosť, ale ešte musí vydržať ten ďalší, takže nech sa páči. Ja by som chcel, Kristian, znova. Ďakujem za tú odpoveď číslo jedná o, o tom víruse, ale nebola pochopená tá druhá moja e, pripomienka a to tá, nejde sa e, pani Ipeková, nejde o peniaze. Vy ste to otočili všetko, že nikto potrebuje peniaze. Teraz ste hovorili, že ide o podporu. Viete, že položky na tom účete by boli ako skoro referendum, lebo referendum je na dlhé lakte. Ale keby vedeli, aj tá vláda by sa o tom mohlo, mohla oprieť. Aha. Nechcú, akože to nechcú zabíjať kravy, ale ľudia chcú, treba 2 milióny zo Slovenska chce, aby sa to došetrilo, aby to bolo podporené nie o peniaze. To, nejde, to je, len forma. Ako by sme ani hlasovali za to, že to chceme. Tak to, viete, už viackrát stálu, každý hneď, že nepotrebujeme peniaze, a čo s tým. Tí peniaze sú úplne za, ne, nedôležitá vec. Ide o to podporu. Ale čo Aby, ak by že, sa stalo, že sa iba pospočne. tisíc ľudí by poslalo? Ale nechajte, nebojte sa, lebo zde e, média a všetko, že e, kukurica a čo ja viem čo. Úplne to v, dávam, ale, ale, ale, ale týmto, že ľudia to chcú. No? Tak bude, jak pan doktor Kotlár bude chtít. A se týče té kukuřice, tak to je slovíčka, slovíčkaření, které odvádí pozornost někam úplně jinam. Je, klidně mohl říct, je. že to zavání transgenezí myši nebo já nevím, čehokoliv, to je jedno. To je prostě slovíčkaření a na tom se teď novináři otáčí. To opravdu nestojí za řeč. A pan doktor Kotlár, já myslím, že on je jako pevný ve svých rozhodnutích a potřebuje podporu, prostě, aby lidé... Ne, Neviem, ak ju napíšou nejakú petici, niekto toho poteší, ale ja myslím, že akože, ale, hele, je to jeho. To je sa to, to asi prepa, je, pre, zeptad, ale, ale to to by, Pani doktorka, to by bola ako forma peticie. Lebo čo, čo položka, čo 2 3 to je jedno, to by bol jeden hlas. Tak to by bola ako podpora. Keď ja už pošlem peniaze, sa k niečomu vyjadrujem. Pošlem za to, čo chcem. A keby on mal pritom, že na podporu e, do riešenia objektívneho, tohoto podvodu svetového, lebo hovorili ste o tých tlakoch. Tak musí byť aj aspoň dvojmiliónový tlak zo Slovenska, aby ten tý, povedal, že pani Gleinová, my to chceme, my to nechceme riešiť, ale tí ľudia to chcú. Pozrite sa. Hlas ľudu hlad zboží. Tak len tak, aby ste to chápali. Nejde o peniaze, ide o to. Tý... Ďakujeme. Ďakujeme. Môžeme vám slúbiť, že tento archív tento, tejto relácie potom pošleme pánovi doktorovi, aby si to vypočul a bude tam priamo počuté argumenty od vás. Super, super, lebo ja to asi zamotávam tú otázku, ale nejde o peniaze, ide o tie položky, o tý, koľko ano. už to bolo, toľko bolo ľudí 18 ročných a viac. Ďakujem, A dáme priestor hneď aj tomu ďalšiemu poslucháčovi, ktorý sa už snaží 8 minút dovolať trpezlivo. Ideme rovnoho prepnúť? Alebo chceš ešte niečo povedať ku Kristianovi? Jo, Joana, ja ďakujem. Tak, posluchač trpezlivý, nech sa páči, môžete už hovoriť. A, ďakujem pekne. Zdravím vás, zdravím pani doktorku a dovolte mi, aby som sa vám vrúzne poďakoval za vašu prácu. Ste požehnaním a ďakujeme pánu Bohu za vás paní doktorka. No, no, děkuju, děkuji. já dělám jenom svoji práci a tak jsem ráda, že, a snažím se jako logicky vám přinášet argumenty, které eh, mohou vlastně pomoct v rozhodování, takže, ale je to moje práce, no. takže, ale děkuju, děkuju za, za milá slova. Mnohí, mnohí vás sledujeme od začátku toho covidového šialenstva a boli jste pro nás takým svetlom a orientáciou, takže ještě e, raz velmi pěkně děkujeme. No a teraz e, k současnosti, k čemu čo tak intenzívne teraz a čím žijeme. Pán Kotlár teraz funguje v našej spoločnosti ako taký lakusový papierik. Mnoho ľudí sa k nemu vyjadruje a k jeho činnosti spojenej aj s vašim menom samozrejme a s tým súdnoználeckým posudkom, ktorý ste vypracovali. No a podľa toho, ako sa kto vyjadruje k pánovi Kotlárovi, tak tak sa akusový papierik sfarbuje. A je neuveriteľné, ako mnohé vážené celebrity a, a, a ľudia e, s vysokým postavením v politike e, neuveriteľné dehonu, dehonestujúcim spôsobom sa vyjadrujú pánovi Kotlárovi. Ja nemôžem pochopiť, ako napríklad nejaký minister školstva povie, že toto celé, čo pán Kotlar robí, je na úrovni plochozemcov, hej. Alebo, že, to, že je banán, tak banán dostanem, Ale to je k smíchu. To je všechno k smíchu. Pan doktor Kotlár, já myslím, že on přesně ví, co dělá. Jo? A tyto věci, to je takové okopávání kotníků. A oni všichni, ti, co okopávají ty kotníky, mají jakože úplně hrozný máslo na hlavě. Třeba ti, co jako vystartovali po mně a potom soudně znaleckém posudku, který teda patří do ruku prokurátora. On má právo první noci. On si to má právo jako první prostudovat, než to dostane prostě kdokoliv do ruku. Tak to, co uniklo, protože já jsem poslala takovou stručnou informaci, tak tam je úplně kompletní receptura na to, jak zreplikovat i zopakovat ty experimenty. A místo toho, aby tady ti, co tak mocně proti tomu se ohradili, by to prostě vzali ten návod, který tam je, a asi to zreplikovali v laboratoři, což se podle mého po světě už jako stalo asi všude, kromě Slovenska. Tak místo to, aby si to jako uh, podle toho receptu uvařili doma a si to potvrdili, či vyvrátili, tak ale si by to potvrdili, že my z daj nás laboratoř, která to potvrzuje tady ty nálezy, takže nejsme první, tak místo toho prostě tráví svůj čas nějakým planým tlacháním v mainstreamových médiích. Takže co, co, to se musí, musíte jenom smát, prostě oprostíte se od svého ega, Protože ego to bolí, když, když mi někdo říká, co jsem, jako jaká, ani ne, nemůžu ani takový slova tady prostě v eteru pronášet, co kdo mi jako řekl. Ale moje ego to bolelo, ale moje ego umřelo, v, tady v tomto procesu mi se hrozně ulevilo, jo. Takže pokud pan doktor Kotlé trošku jako dovolí, aby ho ego umřelo, tak i on se toho, z toho bude jenom smát, protože bude chápat, že to jsou takové bezzubé, bezzubé prostě, může to není nic, je to jenom okopávání kotníků, protože kdyby opravdu chtěli protiargumentovat, tak vezmou ty data, vezmou ty návody, jak se to dělalo, zreplikuj to ve svém vlastní laboratoři a buď to potvrdí nebo ne. A pokud by to nepotvrdili, tak to je potom asi slovo do pranice, ale jinak je to jen takový plácání hadrem ano. po vodě. Děkujeme pěkně. Máte ještě nějakou no, otázku? No, a tak ještě jsem se k tomu nedostal. <laughs> <Jo. I don't. laughs> No, ja som chcel ešte spomenúť pána prezidenta alebo pána súčasného predsedu parlamentu Nového, ktorí mali tiež veľmi, veľmi nerozmyslené vyjadrenia na adresu pána Kotlára. Je zvláštne, že oni nemyslia na budúcnosť. Ich nenapadá to, že raz tá pravda výjde najavo, hej, a ako potom budem vypadať pred tou spoločnosťou a pred pánom Kotlárom a pred vami, pani doktorka, No, ale ešte som chcel povedať to, že, že chápem toho pána poslucháča z Rakúska, čo chcel vyjadriť veľmi, veľmi nešikovne a neobratne to povedal. Totiž, lebo celý ten obraz tej situácie je taký, že je tu ne, pán Kotlár a celá, celá hromada e, novinárov, detí nevychovaných, a, a, a verejnosti a odborníkov, kvázi odborníkov, ktorí e, znevažujú, znevažujú pána Kotlára. Čiže, čiže vyzerá to opticky tak, ako že títo ľudia, ktorí sú proti pánovi Kotlárovi, sú obrovské prevahe. Ale nie je to pravda, veď nás, neočkovaných, je viacej, hej, ako tých očkovaných. A my, neočkovaní, chceme, chceme, Nede ani o meno pána Kotlára, ale ide o tú myšlienku dopa dopatrať sa tej pravdy. My, my chceme, aby sa v tom pokračovalo, aby sa tá pravda vyjavila a je nás viacej, hej. Takže a paradoxne, veď aj tí očkovaní by práve ešte viacej mali chcieť vedieť, čo tá vakcína obsahuje, keď už to majú v sebe, hej. Takže... takže v tomto zmysle som chvapal tú jeho snahu akože vymyslieť e, a to už je potom e, e, problém, že ako formou, ale podporu tej myšlienke, že chceme aj my neočkovaní, to podporujeme všetci akože hromadne, aby, aby v tom pán Kotlar nebol len sám. Hej? Čiže takto tomu ja rozumiem. No ale, ale moja otázka, moja otázka je, smeruje k tomuto, že e, posledná vec sa stala tá, že pán Kotlár prednesol alebo informoval vládu o vašom súdnoználeckom posudku a záver je ten, že vzaláda, vláda to vzala na vedomie a poverila pána ministra zdravotníctva dostavením nejakej komisie z piatich inštitúcií, tu slovenských, ktoré by mali ten e, váš posudok posúdiť. Hej. No, problém je v tom, Jedná sa o Úrad verejného zdravotníctva, Slovenská akadémia vied, Šupl, Národné centrum zdravotníckých informácií, Úrad pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou. Ale všetky tieto inštitúcie už preventívne, už dávno sa vyjadrili veľmi dávno v na adresu pána Kotlára. Takže čo, čo môžeme vlastne čakať, aký je sledok od týchto inštitúcií, ktoré sa už, už dávno vyjadrili? Ďakujeme. A, aký to bude mať asi vývoj celý toto? Ďakujeme, lebo máme ďalší už aj telefonát, tak aby sa aj ďalší dostali k možnosti. Ďakujeme. Ďakujem. Tak ja idem zatiaľ vzdyhnuť a Sonia môže zatiaľ odpovedať. Uh, Já ja neviem, samozrejme myslím si, že by bylo správne, aby, jak som říkala, my sme jedenáctá laboratóř po svete, ktorá potvrzuje stejný nález referenční sekvence toho, co je obsaženo v těch vakcínách, aspoň prostě to, co je to, co je deklarováno, tak je známo. Já jsem tam dala všechny, všechny přesně jako identifikátory těch referenčních sekvencí, můžou si to vyhledat. Jsou tam sekvence prime, všechno můžou zreplikovat, mají to jak na talíři. Jo? Já jsem jako odvedla tu těžší práci, oni to mají jako na talíři. Takže stačí jenom podle receptu uvařit. Jo? A Ať to udělají, ať to udělají, já myslím, že to by bylo správně, protože to by asi potom jako rozčíslo tady tyhle ty nesmyslný plácačky do vody a, a, a, a asi by se k tomu někdo musel nějak postavit, ale nevím, jestli úplně e, to chtějí. Takže e, ať klidně jsou 13., 14. a 15. v pořadí, kdo to, kdo to potvrdí a potom se, je, hele já nevím, je to e, totálně spolitizovaná věc, Já jsem to udělala schválně jako soudně znalecký posudek, aby to mělo kulaté razítko. Kulaté razítko soudního znalce znamená, že já cítím trestní zodpovědnost v případě, že by to nebylo správně, takže jako já dávám hlavu do oprátky jako hrom, aby mě tady někdo podezíral, že jsem si to vymyslela, tak to může být nějaký zoufalec, který vůbec netuší. Prostě keráby je, prostě pokud soudní znalec udělá špatný soudní, soudní znalecký posudek a schválně udělá špatně, no tak na to je trestní sazba, takže nikdo mě asi nemůže podezírat z toho, že bych to dobrovolně udělala, takže to, co jsem tam dala všechno tam je. Ještě se držím na dolní hranici kvantifikace. A ještě tady ti směšní lidé vykřikovali, že jsem to podkvantifikovala. Tak já nevím, jako, o co jim jde. prostě, tak, Kdybych to jako napálila v té plné míře, tak ještě je ten, ta zpráva daleko horší, než, než to je. Takže vůbec jako nechápu. Tady levá ruka neví, co dělá pravá. Takže jenom ať to pěkně zreplikují, ať jsou 13, 14 až 16 v pořadí, kdo přijde ke stejným závěrům a potom třeba se o tom začne mluvit a bude. O tom jako hodně moc televizních debat a tak, ale a navíc ještě, jak vyšívají proti panu doktoru Kotlárovi, to mi taky přijde, že levá ruka neví, co dělá pravá, protože pan doktor Kotlár tady chce generální pardon a nechce nikoho uh, dávat do vězení a nechce nikoho natávat na skřípec a nechce nikoho gilotinovat. A oni, jak mají to máslo na hlavě jako hrom, tak ještě proti němu vyšívají, přičemž on ještě vlastně jako drží jich stranu, jo? on jako nechce, aby tady byly nějaké, nějaké represe, brutální rozbroje a nevím co. Takže já jako fakt nechápu, jako o co jim jde, jako na mě vyšívali, že jsem to podkvantifikovala což jsem, nechtěla jsem nikomu ublížit Udělala jsem to na té nejnižší hraně a, a stejně jsem ukázala, jaká hrůza v, v těch vakcínách je. A pan doktor Kotlár tady nahlas hlásá, že nechce, aby tady se děli nějaké represe, že chce generální pardon a ještě udělat na ní takhle jako do něj kopou a prostě já jako opravdu jako já vůbec nevím, jestli co jim v těch hlavách zbylo. Tam podle mě už jenom jako nějaký jemnej vánek vane, tam nemůže být prostě nic v té jejich levní dutině. To je jako, jakože směšný, takže místo toho, aby Nemusí ho chváliť, ale aby ste chli, tak ešte do ne vyšívať, čož mi prídu úplne fakt znešný. Máme ďalší telefonát, ďakujem za trpezlivosť, môžete hovoriť. Dobrý večer, Pán. Dobrý večer, večer. Pán uh, Viete, čo k tomuto, pani Peková, vám pohľať, že najlepšia obrana je útok. Že čo majú iné asi robiť? Oni vedia asi, čo spravili. No jasně, ale tak to je takové dětinské, to je prostě jenom oddalování, oddalování rozřešení jako nějaké úplně poměrně zjevného případu už teď. Takže nevím, ono to bude mít nějakou, nějaký vývoj, ale myslím si i já, že asi ten vývoj by neměl vést k tomu, že se tady budou... Já nevím, dělat nějaké represály a persekuce, jako všichni víme, kdo, kdo byl ten covidian, jako byli v médiích pět let, takže všichni víme, kdo to byl, takže úplně nám stačí, aby šli prostě od těch svých uh, společenských funkcí a od těch funkcí ve vládě a není potřeba, jako já si myslím, že není potřeba prostě přitvrzovat té společnosti, takže uh, no, s panem Kutládem prostě souhlasíme s tím, že by to mělo proběhnout jako sametově ten to vyřešení tady toho problému. A poslucháč, máte no pres, otázku ešte? No, presne pres, tak, no ja ešte by som chcel pokračovať, som niečo iné chcel povedať, ale presne tak, ako hovoríte, že áno, no, jak to inak riešiť? Preto presne, kto ten pán Kotlár povedal, to by to by boli, no to by to, čo by mali zavrieť, akože 10 100 tisíc ľudí, alebo koľko? Přesne tak, přesne tak, tak, no. Bohužiaľ ne, nedá riešiť, ale ja som vám chcel povedať k tomu covidu. Viete, ty, Tí ľudia, ktorí e, sa dali zaočkovať, e, lebo pre, pre človeka je naj, najzložitejšie priznať si chybu. To je najzložitejšie. Ľudia sú už asi o to, o toj, v tej DE, na to majú niekde napísané, nie, o tej svoje pravde sú presvedčení a konec. Preto to nechcú riešiť A potom je to veľký jasný, že biznis. Biznis, obchodní, teda obchod, ak to hovoril pán Fico, e, náš pán premiér, na ktorého ja som veľmi hrdý, Uh, aj, aj, aj na tú vládu, aj s chybami, ktoré majú, lebo všetci máme, všetci ich robíme. A, ale oni jednoducho nedokážu si tí ľudia priznať chybu. Viete, ja som počúval pána Baránka, raz veľmi dobre to povedal, uh, pri, tých jeho rozhovor, teda, pri tých jeho hovoroch uh, v tom aute, že ja to musí byť ťažké pre človeka, ktorý, keď prepadol nejakej propagande, uh, musí priznať. Predstavte si, že, ty, že veľa ľudí dávalo očkovať deti. Vlastné deti. Ty rádniková spolu. A majú nejakú svoju pravdu. Oni si jednoducho nevedia priznať chybu. To je tak jednoduché. A prečo si budú o tom svojom názore byť, ja neviem, kde až presvedčení. Teda keď to je tak, ako to rozprávate. Ja, ja verím v to, čo ste tam... E, čo ste povedali, nech sa to skonfrontuje, preto, lebo za doby covidu sa to nedalo konfrontovať. Tu plánal ako tu vás a všetkých ostatných, ja som to počúval e, a vďaka Bohu, že ste existovali. Ja som ináč neni veriaci, to hovorím ako, že vďaka Bohu. Áno, ja vďaka Bohu hovorím, že, že to hovorím tak ľudovo, jak je to u nás bežné. E, jednoducho, e, e, ja vám ďakujem, že ste takéto niečo robili ja som tak rád, ja mám 18 syna, že ja som ho nedal zaočkovať a ja som sa nedal zaočkovať a e, strašne je to ťažké to, vlastne, vlastne jednoduché v tej odpovedi, že, že e, ľudia si nechcú priznať chybu. Jak ja som mohol zliaček, ja som ten najmudrejší na svete. To si, že ty takto v hlavách bohužiaľ hovoria, lebo ano. jak sme už, ja nevím, od čo sme vzniknutí, či od opice, alebo od pána boha alebo od ko, ale jednoducho... E, ano, nevím, len sa už opakujeme, aby sme už dali aj priestor ďalším. Prepačte, prepačte, že tak bolo. Dobre, ja som taký človek. Ďakujeme. Jasne, ale áno, je to ego, proste je to ego, ktoré tomu bráni, áno. Pán, pán má naprosto pravdu. Ideme na ďalšieho telefonujúceho. Ďakujeme za zavolanie. A ja ďakujem pekne. Pekný večer vám prajem. Ďakujeme. A ideme zdvihnúť teda ďalšieho, ktorý sa snaží dovolať tiež úplnivo, trpezlivo. Dobrý večer. Môžete hovoriť? Počujeme sa? Môžete hovoriť? Áno, ste v živom vysielaní. ja by som to chcel trošku posunúť ďalej. Ja som sa, pani spýtať, ako dlho ešte táto kvota budem trvať a aké sú jej predpoklady, aký bude budúci hvoj, povedzme tak, za dva roky. Ďakujem. Ale myslíte so slintačkou, či celkovo s covidom, či s čím? Celkovo. Je to, teraz, teraz je také obdobie dobe, že covid, slintačka, Ukrajina. Ako dlho? Čo si ona o tom myslí? Aký bude trošku na takú inú tému zase, aby sme to rozbehli do tých pozitívnych Fair. Ano, super, že se aj do toho pozdraví. Jasně. No, já jsem. Po optimista. Já jsem optimista a to, co se teďkom děje, tak podle mého, to jsou všechno testovní otázky, které dostáváme, aby jsme konečně pochopili, jako, že je to všechno jako velká hra a je to opravdu o tom, že se zvedá naše vědomí. Jak se naše vědomí zvedlo od nějakého neandertálce, který uměl jenom rozdělávat oheň a seděl ve jeskyni, tak dneska už jsme jako někde dál, takže ten pokrok ve vědomí asi i ten, kdo nevěří ničemu, tak uh, musí registrovat. Prostě to vědomí se posunulo. Už ani chodíme na veřejné popravy a tak. A to jsme si vlastně s Myškem Oneda povídali o tom, ale rozhodně jako cítíte, že nějaký, nějaké, nějaký posun ve věd, vědomí byl. No a to je to, jak, prostě jak umíme reagovat na různé situace. Takže teďkom se lidstvo učí reagovat na to, že když někdo zatlačí strachem a zatlačí nějakým nevím, nařízením, úředním a zase tlačí strachem, že dostanete pokutu nebo že vás budou pranýřovat v mainstreamu, že budete v televizi jako nějaký lotr. Jo. Máte se prostě naučit si stát za svým, máte se naučit stát svébytnou a svobodnou bytostí. A myslím si, že toto je prostě taková ta chvíle, kde, kdy nás to ten stvořitel nebo ten svět, nebo jak to nazvat prostě, nevím, jaké je portfolio posluchačů, jak, jak se to naše vědomí učí. No, takže jsou to všechno tady ty testovní otázky, ten COVID, jo, jestli zase bychom se nechali nahnat někam do kouta, dali si na pusu nějaký, nějaký kus hadru, i když t, prostě velikost partikuly je daleko menší, než velikost děr v těch, v těch prostě to bylo všechno jako, kdyby se člověk jako nad tím zamyslel a odboural ten strach, který ho úplně svazoval a dostával do nějaké řeči, že nedokázal racionálně myslet, tak by se tomu všemu vysmál a zjistil by, bych se podíval prostě, jak vylezu ven a zjistím zda prší nebo neprší no tak bych se taky šlo podívat mezi sousedy a viděla bych prostě kdo, kde je jaký nemocný a prostě tak bych si udělal trošku obraz jo, všichni zalezli domů a jenom sledovali televizní noviny a tam se po, tam poslouchali prostě nesmyslný věci a nesmyslný čísla a různé grafy. Takže je to všechno jenom jedna testovní otázka za druhou, na co naletíme, čemu uvěříme a je to jaksi, na, prostě kde je náš zdravý rozum, jestli jako dokážeme v komplikovaných situacích se racionálně rozhodovat. Podle mě toto to je jedna testovní otázka za druhou, která jenom testuje sílu našeho racionálního zdravého rozumu, jestli umíme reagovat, normálně A ne pod strachem, zatlačení do kouta, že se za, za nás někdo rozhodne, že se nerozhodneme sami za sebe. Máme se naučit rozhodovat sami za sebe a to je, takže to je covid, je to Ukrajina, je to teď tady ta slintavka, je to tady, že někdo vyhrožuje nějakou třetí vyhlazovací válkou potom nad New Jersey lítali mimozemšťané, tam se toho měli ti amici bát, amici se toho nebáli, oni si to šli fotit a pouštili tam drony do toho, takže to taky nevyšlo. Takže to jsou takové prostě, to jsou všechno jedna testovní otázka za druhou a když se něco stane, tak se jenom ptejte proč, proč se to stalo a odpověste si na to sami podle sebe, jak mám vlastně váš zdravý rozum velí a myslím si, že jestli jako lidé nedokáží i teďkom, jestli ta slintavka Kulávka je zase zažene do a nepochopí, že to je to samé jako covid v bladě modrém, no tak to asi už je, to už asi já nevím, to už prostě, už se bude muset, muset asi opakovat ta třída, to už, je, to už jako nepustí nás ten stvořitel dál, takže je to na lidech, je to na jednotlivcích, jak to bude, tak si prostě tu společnost uděláme, jak, jak sami se budeme tady chovat, takže, a dovolila bych si k tomu se znovu vrátit tomu, jak všichni by chtěli, aby premiér Fico všechno zařídil, aby prostě přes sebe nic nepustil. To není možné. Prostě on je taky jenom člověk z masa a kostí a udrží jenom, co udrží. Ale je tady taková myšlenka, že tento, tato země koule opravdu že nejsem občan e, Bratislavy, ale jsem občan Slovenska. Nejsem občan Slovenska, ale, občas, ale občan Evropy. Nejsem občan Evropy, ale jsem občas občan celého světa. Takže prostě patříme na tuto země kouli. Nemáme od moc kam jako utíkat. Takže bychom se měli starat o tu celou země koulí. Takže jsou teďkom tady takové krásné myšlenky, které se znovu obživuje, dostávají do popředí myšlenky pluralismu, takového jako kdyby až božského globalismu, že vlastně lidé začnou vnímat tu, tu, tu sociální. Soucitnost s těmi ostatními, že nebudou tak egoističtí, že prostě, že začne se ta humanita, ta, ta lidskost dostávat do popředí. A to jsou vždycky chvíle, kdy se to dostává do popředí, když je nějaká katastrofa Já za nevím. tím lidskem, vždycky to byla válka, nebo co si. Takže teď mi ta chvíle, kdy se to zase děje. No a uh, to znamená, že by se jako lidi, a znamená to, pokud by to bylo na globální uh, jaksi úrovni. Tak to znamená, že každý jeden člověk k tomu přispívá. Každý jeden. Takže nebudete čekat, že pan premiér Fico za vás všechno vyřeší, ale vy mu maximálně pomůžete ze své vlastní ze své vlastní pozice. To je ten princip subsidiarity. Nebudete čekat, že obec uklidí obec, ale prostě si uklidíte před svojím domem a posekáte si tam třeba trávník, pokud to obec nějak nestíhá. Uděláte si svoje záhonky. Prostě na principu subsidiarity jsou vlastně položené pluri, pluri, pluralitní společnosti a pozitivně globalistické společnosti, že každý si obospodařuje to, co může, to, co už je těžší, tak se prostě řeší na vyšší úrovni a ta vládní úrovně nejvyšší a tam se řeší věci, které jsou prostě jako, to jsou nějaká obrovská témata, která hýbou společností. Ale aby se nevysiloval ten Nejvýšší, ta ta nejvyšší úroveň řízení, tak vy musíte pomoct, každý musí pomoct a prostě pomůžete tím, že opravdu uklidíte kolem sebe, budete, prostě budete pozitivní a pokud toto se stane v té společnosti, no tak potom i takováhle pozitivní společnost, která se stará o rozvoj té společnosti sama, že se ti lidi opravdu snaží, že Nikdo nechce, a on to udělá, já to dělat nebudu. Prostě každý udělá, co vidí, že je potřeba udělat, tak potom z těchto lidí vznikne i vláda, která vzniká z těchto lidí. Jo? Takže ten princip, který teďkom má nastat a ten je velice pozitivní, je takzvaně bottom up, jako ze zdola nahoru. Jako ne, že prostě přijde nějaký záchranář, nějaký zase nový prezident nebo někdo, který to zachrání, vůbec ne. Musí to jít ze zdola a každý den člověk musí prostě pracovat na té společnosti, aby ona se uzdravila a potom z té uzdravené společnosti vznikne i uzdravená vláda. Ten způsob musí zezdola nahoru. A nikdy to tak nebylo. Vždycky to šlo ze zhora dolů, že přišel nový panovník, nový král, nový prezident, nový premiér a podobně. A lidé byli pořád stejný a brblali. Takže okay. laskavě přestat brblat a zezdola nahoru, uklidit si kolem sebe a uvidíte, že toto potom bude opravdu jakože ta společnost je krásná, ale musí to jít od nás, od nás nahoru a ne z hora. že to za nás niekto udelá, musíme to opravdu všetko odšlapať a odpracovať my sami. Poďme na ďalší telefonát, ale poprosím, keďže už čas sa nám kráti, aby to boli veľmi rýchle telefonáty, nech sa páči, dobrý večer. Dobrý večer, tu je Jozef, ja som strojar, precízny strojar na musím pracovať so tisícinami alebo aj s mikronmi. Pani Peková, skúste nám lajkom povedať, hovorí sa o tom, že ten slintačka teraz bol dotiahnutý nejaký z Indie. Skúste nám lajkom jednoducho tak povedať, že keď vy ako nejaký virológovi alebo keď robíte nejaké testy, máte nejaké zamrazené vzorky alebo máte nejaké vzorky napríklad ako je fotografia pozitív-negatív a že na základe nejakého takéhoto vzoru si dokážete zistiť, podobrati samozrejme vzorky z nejakého zierata alebo človeka, áno, je to 100% isté alebo je to niečo iné. Jednoducho lajcký a technicky, ako je to možné a v súvislosti s tým, sa hovorí, že keď bolo nejaký v 2013 2023. Eh, 16 biolaboratórií na Ukrajine, teraz Rusi z si myslím, že bolo číslo nejakých 38 biolaboratórií. Tak ako je toto možné? A ešte do toho zapájú aj umelú inteligenciu na generovanie nejakých kódov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. No tak... Uh... Průkaz vlastně takhle. Vždycky by v medicíně to měl, mělo být tak, že léčí se pacient a nikoli laboratorní nález. Takže musí mít pacienta, který má klinické příznaky a má klinické příznaky, které svědčí pro dané nemocní. To mě inspiruje k tomu, že provedu laboratorní nález. Není to, není to naopak. Prostě v medicíně to není naopak. Zdravý člověk se nevyšetřuje, zdravé zvíře se nevyšetřuje, vyšetřuje se nemocný pacient, ať je zvířecí nebo lidský. To, jak to bylo za COVIDu, že to bylo naopak, tak to bylo úplně zvráceno. Prostě nemůže laboratoř rozhodovat o tom, kdo je nemocný, kdo je zdravý, laboratoře pouze podpůrné diagnostické zařízení. Rozhoduje klinický lékař a ten vidí nemocného pacienta. Takže Tady v případě Kulhavky a slentávky by to mělo být tak a má to tak být a prostě potřeba, byste na tom trvali. Je tady nemocný pacient, to znamená nemocné zvíře, protože se opakuju, přenos na člověka je zanedbatelný, takže třeba s tím se ani zaobírat takovou variantou, to je jako nic, prostě nestojí za řeč. Takže máme nemocné zvíře a pokud chceme zjistit, a má klinické příznaky slentávky a kulhávky, což jsou puchýřky na sliznicích, horníce, zdýchací horečka, nepřímá potravu, ale hlavně ty puchýřky, prostě to je takové jako patognomonické, takže se provede přímý průkaz viru. Za mě měla by to být PCR, která je cílená pomocí uh, patogen specifických sond a primerů v kvantitativním provedení a ta PCR předtím, než byla nasazena, tak byla validována, že ten produkt, který vzniká sekvenační, to se prosekvenuje a přesně se pozná podle pořadí ATGC bazí nebo AUGC, protože je to RNA virus, tak se pozná, že, to ten, že ten virus je on. Takže Klinik vyjádří podezření, že je to ono, laboratoř potvrzuje, potvrzuje. Laboratoř není arbitr, laboratoř potvrzuje, že to klinické podezření bylo správné a sekvence je ultimativní průkaz. Jak vy děláte na tom soustruhu nějaké věci, tak taky máte nějaké parametry, podle kterých poznáte, že ano, je to správně. V medicíně ten ultimativní, to znamená ten nejnižší průkaz, nejsprávnější, který nikdo nemůže podkopnout, je sekvenační určení. To znamená sekvence přečtu, osekvenuju, prostě buď celý ten genom Nebo nějaký fragment, který je diagnostický. Takže tam potom není vůbec žádná pochybnost. Ale vždycky to má být tak, že mám nemocného pacienta, který má klinické příznaky. Lékař, který je trénovaný na rozeznávání klinických příznaků, řekne, že se domnívá, že se jedná o toto onemocní a laboratoř potvrdí anebo vyvrátí. Takže laboratoř tady není žádný arbitr. arbitr nebudeme anu. tady opakovat to, co bylo za covidu, že laboratoř je tím rozhodujícím článkem, který řekne, zdali někdo je nemocný nebo zdravý. Tím, kdo rozhoduje, je. Lékař, takže lékař humání nebo lékař veterinární v tomto případě, musí mít nemocného pacienta, kde je to o nemocní potvrzeno. Nemůže to být prostě zdravé zvíře, kde se najde nevím co, a no, o tom sme si pomýlali na začiatku. Čas nás veľmi tlačí dopredu. Poďme sa tak dohodnúť, že telefonáty už nebudeme dvíhať, aby sme stihli prečítať otázky od poslucháčov a aby sme stihli aspoň tých 5 minút to, čo sme chceli, to pozitívne. Tam by som mal aspoň jednu je, takú pozitívnu otázku. Poďme aj. na otázky od katolický kniaz nám napísal. Dobrý večer. Je pravda, že vaša okrúhla pečiatka silno preváži aj viaceré pečiatky obdložníkové od vašich kolegov, odborníkov. Bra <laughs> ano ano kruhová pečetka soudního znalce převáží protože e aby se člověk stal soudním znalcem, tak musí mít nějakou historii v oboru, udělá různé zkoušky. Není to, že si zažádám a dostanu, musím prostě ukázat, že mám na to vzdělání, praxi, publikace, že jsem prostě člověk v oboru známý a respektovaný, takže potom se můžu stát tím soudním znalcem. A soudně znalecké razítko znamená, že Tomu dávám úplně jako jinou váhu, protože když budu něco publikovat v nějakém časopise vědeckém, tak ti, co dělají trošku vědu, tak vědí, že se tam opublikuje kolikrát cokoliv. A je to prostě opublikují se to, podaří se to, protože tři anonymní posuzovatele řeknou, že je to fajn. Anonymní jsou anonymní, aby prostě na ně nikdo neútočil nebo tak prostě uchylné, jako vždycky. Takže anonymní jsou a oni řeknou, že je to dobré, tak se to prostě opublikuje. Může to být úplná hloupost. A pak se ukáže za rok, za dva, za deset, to byla úplná hloupost, ale tam není žádná zodpovědnost za to. Prostě tak se ukázalo, že to nebylo správně, nebo se ukázalo, že to opublikovali, protože to nějaký editor tam protlačil a tak. Ale soudně ználecký posudek znamená, že to, co já tam vyjadřuju, to stanovisko, které tam prostě píšu, Není na úrovni nějaké publikace, kde můžu napsat cokoliv a buď mě toho publikují nebo ne, ale je to na úrovni opravdu jako forenzního dokumentu, kde je soudní e, sazba nebo trestní sazba za to, že tam prostě bude nějaké, skutečně nějaké fopa, které bych udělala schválně. Takže e, když oni tady, někteří říkají, že by se to mělo nejdřív opublikovat někde v mainstreamu, v mainstreamu se opublikuje cokoliv. Jako to není opravdu jako tak velký problém, pokud je to v linii toho obecně přijímaného takzvané toho narrativu, že toto se publikovat může, toto se publikovat. nesmí. Prostě věda se taky zkompromitovala. To by mělo být tak, to by měl být drink volný, kde se publikuje cokoliv a z toho potom vznikne jako nakonec jako ta myšlenka, která je asi nejvíce pravdivá. Teď věda je tak, že se může publikovat a pracovat jenom na některých projektech, protože ty jsou podporované. Takže ale dá se v mainstreamu opublikovat cokoliv, takže význam těchto mainstreamových článků je jako v mých očích, nebo obecně prostě i logicky daleko níž, než když že je to soudně znalecký posudek, protože tam ten dotyčný, který to vytvoří, tak není anonimní. Dělá to kvůli tomu, že to má jakousi legislativní sílu, která může jedné straně uškodit, druhé straně neuškodit, takže je to jako na ostří nože a tam člověk je prostě opatrný. Takže já jsem to dělala schválně, aby to mělo tuto sílu, takže ano, kvůli té razítko má větší sílu než hranoté razítko. A ja ešte, pred, alebo dajme ďalšie otázky. Ervin nám píše, keby bola slintačka a krývačka nebezpečná, tak by ju dostali aj ľudia, alebo DN a prasiad je podobná, ako majú ľudia. Mám pravdu. Pani Peková, ste úžasná že naďakujeme. No, uh, takhle, von ten vírus je, když ako nebudeme spochybňovať ten obor a proste skúsime používať, to, co jsme se za ta léta naučili. Virus je velký aristokrat. A já už jsem to někde i říkala, že virus vlastně má cílí, má tropismus, cílí buď na nějaký druh zvířete nebo člověka, nebo prostě rostlinné viry napadají rostliny, nikoli lidi. Lidský virus nenapadá ryby virus, nenapadá kozy a podobně. Jako virus je velký aristokrat, takže jako vybírá si ten cílový organismus. a ještě v rámci cílového organismu si vybírá i buněčný systém, který napadá. Takže některé viry napadají plíce, některé ledviny, některé střevo. Prostě jako není to, jako virus je veliký aristokrat. To je takový šílej, elegant, který chodí jenom s kreditkou a s diplomatkou a nenosí sebou žádná závazadla. Prostě pronikne do té buňky, ale pronikne cíleně. On zná ty dveře. Takže to, že víme, že virus slintavky a kulavky nenapadá člověka, tak jako ten přenos možný je, byl popsán, ale ty příznaky jsou tak nezávažné a nezajímavé, protože jsou podobné nějakému lehkému, lehkému nachlazení, že opravdu nikoho ani nenapadlo. Nebo možná někoho napadlo, že by začal bláznit lidi, že na to umřou, ale myslím, že to zaniklo jako ta myšlenka velice rychle, taky jsme do toho vstoupili velice rychle, že není potřeba se toho obávat, protože ten klinický příznach, ty klinické příznaky od člověka jsou, že to nestojí prostě zařečit, to lehké nějaké korespirační, co si, z čeho se ten člověk rychle, rychle dostane. Takže ten virus je aristokrat a prostě jde teď po, po, po těch kravách a po jejich respiračním epitelů a dostává se do slin. A jinak tento virus samozřejmě může napadat i, i prasata, kozy, Možná nějaké jako jeho serotypy, tak asi nikoho nenapadlo, že by bylo potřeba na Slovensku vybíjet prasát a možná jich tam tolik není. Hele, ono to jako vypadá strašně, možná to spolitizované, to má prostě takových parametrů spolitizovanosti, že tuto variantu vyloučit nemůžeme. No a tak jednom sme si vlastne ako ríkali, ak sa proti tomu postaviť úplne racionálne. Ukažte mi, proč to mám udelať. Pokud mi to nemôžete ukázať, tak na shledanou. Ja to, čo som čítal vlastne z tých otázok a odpovedí o slintačke a krývačke, tak prečítal som jednu vetu, ale tá súvisela vlastne s liečbou ľudí, tak aby som neprivádzal do, do omilu. Takže liečba spočíva len v tlmení príznakov, ktoré sú však minimálne, preto nie je potrebná. Hej, tu sa myslí u liečbe ľudí, ak by náhodou by dostali. No, nestojí za řeč. O ja, to opravdu nestojí za reč. kdyby to, čo jen trochu stalo za řeč, tak ako viete, že by už mainstream toho bol plný a už by vás desili tým, že budete samej pupen a budete kulhať. Píše na Magneša, je to katastrofa, čo sa robí. Ja som si všimla u nás na družstve, za bránou je nejaký piesok asi napustený chémiou. A pritom nám dávajú do hlav, že táto choroba sa prenáša vzduchom. Tak je to ako rímska chrípka, je to proste respiráčne Ale tak každý musí. Je tady jako strašný tlak, takže pokud to skončí na tom družstvu je jenom tak, že se někde udělá nějaká vaníčka s pískem napuštěným chlorem a vy těch holínkách tam tady projdete, no pán Bůh za to, prostě něco se udělalo, protože když přijde nějaká paní z nějaké, no, bude to tam jako řešit a vyšetřovat, tak může tam, tam ten předseda ukázat, podívejte, my jsme se jako neignorujeme to, my jsme to tady udělali, jo, ale Jako, zase nemusíte být úplně jako papeštější než papež. Prostě je tady jakože obrovský tlak na to. Jo? Ale teď nejde o to, jestli holinka budete chodit přes nějaký písek nebo nebudete, ale jde o to, aby se těm zvířatům nestalo. Aby se těm zvířatům, které za nic nemohou, a nejsou opravdu infikovaná, a nejsou nebezpečná, aby tato zvířata prostě nebyla utracena. Takže pokud někdo jenom jako zjemného alibismu udělá to, že tam udělá někde, že se chodí přes nějakou vaničku v klidu, v pohodě, tak budete prostě brouznat vaničkou, budete se tomu smát a, a budete se starat o ta zvířata. Prostě jde o zvířata. Jde, jako, rozumějte tomu, že ten tlak je prostě opravdu, opravdu obrovský a, a vláda je pod obrovským tlakem, ono to jde teda jakože že z vyšších etáží je potřeba to ustát. Takže musíte mm -hmm. každý na své pozici pevně stát, neuhýbat a ujasnit, se, ujasnit si to, kde jsou priority a o co vám jde. Takže vanička s pískem je úplně jako v pohodě ale těm zvířatům se nesmí nic stát, pokud jsou zdravá v pořádku a negativní a nemají na sliznicích virus, to znamená, že nevylučují, takže objektivně nemůžou být rizikem pro žádné jiné vnímavé zvíře v okolí. Napsala nám Lidia Počuli ste o výzve generálnej riaditeľky sekcie ministerstva polnohospodárstva inžinierky Vargovej, aby všetci veterinári sa zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by poškodzovalo autoritu hlavného veterinára SR, ktorý teraz toto riadi Myslím, myslí sa tým verejne alebo neverejné prezentovanie nesúhlasných názorov, ako aj spochybňovanie jeho rozhodnutí, kde spadá aj vybíjanie celých chovov. Tieto sú oficiálne a úradné postupy vydané v súvislosti s eradikáciou nákazí Slag, rovnako sa zakázalo testovať inde, ako okrem jedného laboratória, ktoré bolo určené práve týmto hlavným veterinárom. Ťažko sa bude farmárom oponovať, keď všade je nátlak nielen nariadení, ale aj polície a hasičov, polovníkov, ktorí strážia jednotlivé farmy a nepustia, aby farmári čokoľvek urobili. No tak za covidu, tak tady toto nařízení, pokud ho někdo podepsal, tak to je sebevráh, protože to je jako za Stalina, to je prostě stalinistické Když on taky asi udělal hromadu dobrých věcí, ale prostě je to takové, jako, taková represálie, jako úplně typického, typického rážení. Takže do toto podepsal. Pokud to někdo napsal a podepsal, no tak může čekat, že nebude mít radost, když se začne skončit se s covidovým vyšetřováním, začne se s covidovým vyšetřováním a začne se se slintavkovým vyšetřováním. Ale to, že tam je jeden jedna laboratoř, přičemž zase opakuju na Slovensku, je potenciálně síť, velká síť laboratoří, které to můžou dělat, protože tam je infra struktura z covidové doby, tak to, že někdo říká, že to může dělat pouze jedna laboratoř, tak to je čistě politické nařízení, které bylo i tady v Česku, když byl covid, a my, naše laboratoře jsme to měli jako první všechno nachystané, všechno, všechno jsme to měli zvalidované, hotové tady, tak jenom proto, že tady někdo vykřikl, že to bude dělat pouze státní zdravotní ústav, který v životě by nemohl mít kapacitu udělat takovou širokou diagnostiku, jak bylo potřeba udělat, jako aby člověk zjistil, v jaké míře se ten virus zde vyskytuje. Mm -hmm. Tak to bylo politické rozhodnutí, které prostě jako nechtělo, nechtělo dovolit, aby se do toho vložili další subjekty, aby to prostě bylo transparentní, aby bylo jasné, jaký rozsah to, ta epidemie má. Stejné se zase opakuje teď. Zase tady je ustanovena jedna laboratoř, která pouze jedna jediná na světě snědla v trus a může to vyšetření dělat, což je úplná hloupost, protože je tady zase opakuje infrastruktura rozsáhlá z covidové doby Technologicky všechno všichni mají, takže jenom test je, je jiný, namířený na jiný, na jiný genom a i na laboratoř to nemůže všechno zvládnout. Pokud je někde 3500 kusů, tak já nevím, prostě od rána do večera, kdyby pracovali, tak to jako nemůžou zvládnout. To se musí opravdu rozdělit mezi všechny laboratoře, které to dokáží dělat a z covidové doby jsou prostě neachystané. Takže toto je zase politické rozhodnutí, které brání tomu, aby byl určen skutečný rozsah té nákazy, protože když to má dělat jedna laboratoř, která umí udělat, nevím, jestli z toho vzorku denně, no, tak nemá absolutně kapacitu to udělat. Takže Ať se to laskavě odpolitizuje, ale to zase musí chtít ti chovatele, protože řeknou, že na základě nulovej, nulových důkazů nebudou tady dělat nějaké, nějaké ne, prostě rozhodnutí, které nemůže vrátit, nebude utrácet zvířata jenom proto, že někdo má nějaké pocity. Takže je to, pokud by to mysleli vážně s tím, že se má ta epidemie nějakým způsobem řídit a Zjistit, jak je rozsáhla, tak musí se zapojit prostě laboratoře do toho, které to dělat umí, protože z COVIDové doby to umí, jenom ať nejsou líní, ať si to prostě zase, zase všechno obživí. Není to tak dávno, co se to dělalo, ať tady není politické bránění tomu, protože pokud chci vědět, v jakém rozsahu to mám, tak se opravdu musí zúčastnit jako více do diagnostických pracovišť. Jedno to nemůže v žádném případě jako zvládnout, protože 100 vzorků denně asi laboratoř zvládnout může, ale možná může zvládnout 500 vzorků, ale určitě ne. Tři a půl tisíce, nebo ještě víc. Takže je to spolitizováno. Takže odpolitizovat a odpolitizuje se to tím způsobem v tuto chvíli, že chovat ho sám. Projeví odpor a prostě řekne, že v žádném případě tímhle způsobem covidiánským nebude on spolupracovat. Prostě má se to dělat tak, jak se to dělat má v medicíně. Klinik řekne, že zvíře je nemocné, laboratoř potvrdí vyšetření a prostě je tady jasná kauzalita. Ta laboratorní vyšetření je průkazné, protože ano. je to přímý průkaz o žádné serologie nebo prostě nějaké obskurity, Jsou tady jasně definované metody, které se na to používají a v podstatě jsou to metody, které se používaly v covidianské době. Takže jenom si vzpomeňte a to aplikujte. Máme už iba posledné minúty, tak neviem, či ešte všetky otázky už určite nestihneme. Ja by som odporúčal, aby sme si potom ešte urobili krátky rozhovor pre kľúč od bodka SK, takže tam by sme ešte dali nie teda otázky, ale aspoň tie pozitívne veci. A ja tu dám aspoň otázku ešte od Pepu z Ostravy. A co ti, ktorí sa na COVID-u neskutočne napakovali? A co zdevastované podnikatele, kedy prišli ľudia o živnosti? Stejne tak to bude s tou slintavkou. Zase pardon, je toho moc. No ano, je toho moc, ale myslím, že v té minutě ne, neumíme odpovědět na tuto otázku. Ta otázka má prostě jako širší rozměr, než prostě je, je to velmi komplikované a já se domnívám, že zvyšování napětí ve společnosti tím, že bychom ukazovali na vyníky a vyměřovali jim pokuty, které jednomu budou připadat dostatečné, druhému malé, to je, jako, je to príliš globální na to, aby sa to dalo řešit starým způsobem. Ja myslím, že sa to musí vyřešit novým způsobem. a uh, pan doktor Kotlár ten způsob má. Ja ho sdílím a ho vlastne nezávisle na sobě, sme objevili <laughs> tento způsob. No, a končiť, on, on ho na Slovensku aj. a tady v Česku. Musíme končiť tak krátko na niečo na rozlučenie, ale ja si myslím, že v blízkom čase si dáme zase nejaké aby sme aj e, doplnili ďalšie otázky, teda prečítali otázky ktoré sme Ďakujeme pekne, že si tu bola dnes s nami. Ďakujem za pozvanie. Majte sa krásne. Želáme všetkým pekný zvyšok dňa ešte a bola tu teda dnes s nami doktorka Sonia Peková. Od mikrofónu sa lúči aj Michal Albert a želáme všetkým ešte pekný zvyšok dňa a do počutia. Naschledanou.